Десятки головних писарів Первани і сотні писарів звичайних. Монші, Ядзиджі, Безліч, Дефтердарів і тільки в самому Стамбулі. Бо крім чотирьох головних податків, треба ще збирати 93 податки і повинності. Існує навіть посада Реїсус Савахіль, наглядач держави, тобто глава усіх Улаків доновщиків. Посюди потрібні мудрі люди, для держави не досить самих воїнів. Завойована земля тільки тоді дає користь, куди приносить прибуток. Взяти його можна тільки розумом, де набрати стільки мудрих людей. Ваш розум, ваша величність, облягає землю, як хмари із золотим дощем, поля й сади зазирали йому в суворі очі хворем. Маленька її голівка гнулася на довгій шиї під тягарем червоних кіс. У прорізах просторого шовкового халата рожевіли панчохи з золотою каймою. Загадково світилися аметистові застібки на червоних підв'язках. Шовки, парча, венеціанські флакони, індійські дрібнички, круглі різнобарвні подушки, білі дивани, білі шкіри, прянощі, вмерлий дух квітів, повітрямо у теплиці. Дияволи ховаються в кожній щілині, в кожному завитку літер, таріхів, виписаних на склі. Вузька біла рука, мов би захищаючись, пустотливо наставлена на сулеймана, молоде прекрасне тіло вигнуте рухом Змії, що помітила небезпеку. Ваша величність, вашою мудрістю повинна вдовольнитися вся держава, а відданість. Коли голяр голить голову султана, його стережуть два капіджії з голими шаблями. Капіджиї стережуть чотири вірних дільсізи. За дільсізами стежить шістнадцять ще вірніших акенджіїв. Де кінець підозрам? Кому вірити? Те саме на султанській кухні, те саме в гаремі, в цілій державі. Від Белграда не змога знайти заміну старому Мехмеду Паші. Кого ставити? Поставте вашого улюбленця, ваша величність. Ібрагіма? Він найвідданіший. Звідки вам відомо, моя хасики? Деякі речі відкриваються жінкам самі по собі. Окрім того, хіба я не жона великого повелителя? Я повинна дещо знати в цій державі. Погляньте на ті хутра, мій повелителю. Це соболі. Погляньте. Вони ніби й не вбиті, ніби живі. Дихають морозами, волею, лісовим духом. В кожній версинці тріпоче життя. Це дарунок московського посла. Знаю. А чи знаєте, що перш ніж вклонитися вашій величності Дарами великого московського князя І піднести вашій рабині ці рідкісні хутра, Посол мав роздавати дарунки чаушам, які привітали його з прибуттям Слуги, які принесли для нього від вашої величності великого візира харчі Прибравним і слугам великого візира Охоронцям, посланцям, стайничим Усім драгоманам Юнус Махмудбею, Махмуд Мехмедбею. Мурад Бею, Мехмед Бею. Так велить звичай. Коли занадто багато звичаїв, тоді виникає зловживання. Послів треба стримувати. Шах Кизилбашів прислав до нас посла, якого супроводжує 500 вершників, ціле військо. Я впустив його до Стамбула лише з двома десятками слуг, а інших лишив на тому березі Богазічі. Досить з нас власної величі. Для вашої величі потрібні найвідданіші, мій повелителю. Ібрагім Медженні, він не османець, а рек. Як ви ставитесь до великого Джелледіна Румі, світлий повелителю? Це був улюблений поет Мехмеда Фатіха і султана Селіма. Я не смілюся відвідувати книгозбірні Фатіха і вашу, Мій повелителю І хоч ще не вмію як слід розбирати Другоцінні письмена Але дещо вже розумію Якось я прочитала таке Одного разу Шейх Салахиддін Найняв для возведення Садової стіни майстрів турків Румі сказав Що тут потрібні майстри греки Турків треба кликати Для руйнування Гіркі слова Румі Не можна застосовувати до всіх османців